fa inna afdaqa al hadithi kitabullah wa khaira al hadith hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shagra al umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a'tun zolala wa kulla zolala'tin fi al-na'r Tundur wa al-lazir Sot dhuklaa s'me layna allahu shuhana wa ta'ala për një qërështje që kemi pojnë nërë disa herë për të por do të ali për sërisim me disa detaje që mund tjenë pak sa të reja për një piesë më të uaj, për arësye që këtë qërështje të bëhet e qartë një herë e mirë dhe mos kemi më probleme në të qërështje në të kuftuaj në saj. Dhe këtë qërështje e shërështje e hënë, për cilën muslimanët bëhë në kondradisë shtovitë, në mbar botëm. Më dje, mon kanë të reguar disa vlejëzër që kësë vitë në të qërështje ka rëndë kondradit muslimanë dhe në botën Arape, edhe në Egjipt, edhe në Kuvajt, edhe në jasë botës Arape, në Indonezi, në bastë dhe në vëndët tjera. Në disa për këtër e vëndën janë darë njërë dhe në dy grupe, disa ka në ejgjëru, disa nuk ka në ejgjëru, disa ka përbëram, disa nuk ka përbëramë. Për të arsye, e shumë shumë të nevojshme që të asjerojmë të qështje dhe të flasim paka shumë me lejnë Allah dhe për qështje në kondraditës dhe mendimit në bryshë. Unë kam të rguar në vytë bët kaluara, që realiteti në ne të tivin në jetoj mësot kanë dhirë në pas tre mendime në livje me fillimit dhe mbarimin e Ramazanit. Mendimi parë, është mendimi e tyre të cilët hevti me logaritet astronomike. Të cilët e logaritësin fillimin e muajt me logaritet astronomike, dëtë thotë që muajt hënërët pas logaritjive astronomike është 29.12.24 minuta. Dhe në basë këti minuta, gjithë të të të tërë fillon muajt ri u duk apo nuk u duk hëna. Nështë dhe nështë dhe nështë dhe nështë dhe nështë dhe nështë dhe nështë dhe nështë dhe nështë dhe nështë dhe nështë dhe nës Pa vërrej dhe mund duket apo nuk duket hana. Dhe kjo të regon qartë që nuk ka lidi kjo qështën me islamu, të mëse profetisë sallallahu e le lecelim në në në ka urderuar që në tajgjerojmë dhe të qelim kur të shikojmë hanën dhe jo kur hana të ndahet nga paraleli me djelën dhe tokën. Në ka urduar kur të shikojmë. Kurse muaj si pas logaritjeve astronomike filonë Më i hem bashkëllon këyminutazhit të caktuar dhe orë dhe ditë të caktuara, të cilat tregojnë në të vërtetë ndarjen në një paralel, është një lloj vie paralelë në të cilën drejtohen të trejë, domethënë dielli, hëna dhe toka. Momenti kur ndahen, fillon dielli lviz cak më shpejt, edhe hëna është mbra në mbrapa tij, atëherë kjo krijon i pasyrimin. Ky i pasyrimi, nëse duket për syrin e lir, këtë ne e quajmë fillimin e muajit të ri hënor. Ky është sipas Islamit. Ndërsa sipas astronomëve po ndodhi kalendarje U duk apo nuk u duk, nuk ka lidhje me ne. Do nuk ka lidhje fare me, më thonë, çështjen me... e Islamit këtë çështi. Ata mund të dinë fare u duket apo nuk duket sa në përsyjen e lirë. Kështu që, që mendimi para është mendimi astronomëve, të cilët e fillojnë muajin dhe e mbyllin me llogaritje astronomike dhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem e ka përmendur qartë në hadithe të sakta në cilat ka treguar që ne jemi një omet analfabet që nuk shkruen dhe nuk lëgaritim. Edhe kuptimi që jemi omet analfabet që nuk shkruen dhe nuk lëgaritim, është që ne adhurimet tona nuk i gjejnë ma në të shkrimit dhe ma në të lëgarive. Adhurimet e isamit i ka bërë Allah i madhurë të thieshta. I ka bërë në të fond të tjilë të thieshta që të ketë mund të shdokush të i gjejë, ato pa pas neboj për të përdorë shkrim dhe lëgarit. Pa përdorë shkrim dhe l të cilët përdojnë një shkrymin e dhe logarin për të gjetur kodhët a dhurimeve të tyre. Prandaj ka thënë profetet të sërëm të në imi omet që nuk shruen dhe nuk logarisi. Mojë është kështu, kështu, kështu dhe herën e tret ka ullur gishtin e fundit dhe më dhe njështë të nëndit edhe kështu, kështu, kështu dhe ka trebuar tre herë dhe më thënë ose të, si të, të të të të të të të të të të të të të të të të t Edhe ka urdhuar në hadithe të tjera që njëu të dalin një ose disa për shikuar hanën dhe ka thënë, "Agjironi por ta shikoni atë edhe çelni por ta shikoni atë." Nëse shikoni, dhe nëse nuk e shikoni, fejnë alejkum, nëse nuk e shikoni haditho thënë "um alaykum", do të na sepengojnë rreth, do të ju pengojnë rreth, pela dhamam junab do të thotë. Do të thënë "um alaykum", nëse ju në mund volëre, domethënë mund të dal, por nëse na pengojnë rreth, atë ne të të muajin 30 Në më dhënë, ligjës nëme të shumit iesh, që të kek mundë të të dhëtër i shdo e kushë, në shdo e kohë, në shdo e shekë, në shdo e mënyre. Qoftë, a i që jeton manë, a i që jeton pushë, e që jeton kodër. E ka përra allos fra në të nëpti eshte. Dhe nuk e ka përzirë parë në logaritet astronomikët, dhe të sires janë të bështira, të kumplabitura, dhe nuk mund t'i gjithë shdo pushë. Por ka nevoj njeri u që të ketë me vete? Ka Indjeka të të ketë me vete mjetë e moderne përgjetur se po këllon mu i kur baron. Gjerë të të të të të kanë lidhë me adhurime dhe Islamët. Që që më ndihim fa është, më ndihim e sërnumë dhe këtë bëjë ndesh me hadithin e profetis sallallahu alai sëllem, gjithashtu bëjë ndesh edhe me i gjmavë në humedit Islam. Ka të rëgurë në bidhjet djetarë. Pre të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe shumë shumë të tjerë që nuk u lejohet muslimanëve që ta fillojnë muajin, edhe ta mbarojnë muin Ramazanin me llogaritje astronomike. Madje Ibn Qudamah al-Maqdisi në librin e vet, në librin e vet të njohur Mughni, gjë në libra më të mëdhenj të Islamit, ka thënë, thotë në të, ai njeriu i cili njeri e fillon muajin me llogaritje astronomike e fillon algjerimin me llogaritje astronomike, ai thotë a gjërimi ti nuk është i saks edhe sikur të këtë qëlluar të saks. Se të se nuk e ka qëlluar në të formë që ka urëdhëruar profetit sallallahu alaihu sallam. Dhe të këtë qëlluar disën të saks, a gjërimi ti nuk është i saks, ibn Kudam el Maktisi. Djetarët e të të kanë shprehu të gjithë qartë. Ma dje, ka qënjë për i djetarëve nga Tunizia, i si li quëzë Muhammed ibn al-Hubuli, edhe këj, Ka që një gjukatës në i vënd të qëshë al-Bakha. Në këto të dhe të sejmë për sëritje për shumë nevojshme edhe atë që të kanë gjohë që të gjënjë. Edhe e vjen urdër nga khalifja. Shko vjen urdër nga khalifja. Që në jësë është bëramë. Ndërkohë që Hana nuk ishte parë. Për kundër të khalifja ishte shiri, ishte nga, nga grubi shiave, rafidove të të të të të të të të të të i dhjen urdhëj këti djetarë që ishtë i gjukat të i vendit i qytetit, dhe i thuaq që ne jëtë e Bëram, do të dëdajt si që përshë i falesht në amazë e Bëram njerëzë dhe, i thotë prisit i vendit, dhe, i thotë kjo djetarë i M'hammed i M'lën Hukuli i thotë prisit, unë nuk e marë gjunafin njerëzit për sipër, unë nuk e qelë, qelë Ramazanim pa par hanim. Marë unë për sipër, që i them njerëzit qeni në Ramazan pa shukuar han nuk e Athër i thot prisi vendit, do t'ia ja çoj lajmin tonë Khalife, si thot bëj çfarë dësh. Edhe të nëser më ndenj një person tjetër në famnazën e Baramit. Pastaj e dërgoin te dietarët e Khalifia. I thot Khalife pe ndau për të çike bër. I thot nuk kam bër asgjë të keqe. Përkundërzi, thot kam zbllatur urdin e Allahut dhe dërguar te Sallallahu alejhi dhe salam. Edhe atë e kryqizon. E kryqizon në diell e shopin njerëzit kërkon të ujë, nuk jeftin njerë i ujë, dhe sa vdiqë. Këta njërë i ka tërguar i mam zhehebiu në ribin e vetësirë, e alamun në vela. Thot, më bëtësa i thot i mam zhebiu, felakën e tëullahi ala vëdhani minë, thot, malkimi allohët qofi mizorët. Mbi njerëzit për drejtë, të cilët i vratën djetarë për drejtështë. E më thënë o lezër, djetarët të arëndakur të gjithë që nuk Dhe, kjo djetarë në ka tërgujë një shemu konkret që dhe jeta është me e lirë se sa njërju të toleroj në të një qështë të tijon. Edhe jeta është me e lirë të kaxi. Parnojë që i të zhdejës, vetëm si e si mos toleroj që mos marë gjunapin e jesë dhe përsi që të atë qëjli Ramazan përës të, të talhana. Qëtë qështë e qështë e mbaruar dhe e qëtë vjenë keqë dhe që është fatjesi është sot shumisa e njerëzve sot hesin në banë të se të qështje duke në kuptuar o të duke mos të kuptuar dhe me keqës e kjo është që ata përvestë e përin të dojgjeje i detyrojnë njerëzë që të hesin të, të dojgjeje dhe kush nuk hesin në bat të gjeje a i shi keqë, a i shi armik a i duhet abandonuar ati nuk duhet jetë dhe në selamë a i është njeri që përçan njerëzit, që putë pitën e mësë njerëzve, e thëmë vëllaj, është në ruër e vërtetat fëtë këtësi. Njëtojmë në kohë në sprovëve, njëtojmë një kohë që vetëm Allahu e di vërshirështi në sajtë, kurse shumit e njerëzja në gjumë. Do më thëmë, është në ruër e vërtetat në të kohë dhe e kohë të në të vërtetë. Sunetin bidat dhe bidatin sunet që shka të reguar të lefët që ka ndonë, ndonë, me fitënët, që vjen një fitënët, fitënët do më nësë provë që i fut njërët një gjynatë, si që është një barame, dhe, rritët me të i vogli, që kur që i vogli e ishë mësu me të, edhe plaket me të i mavi, dhe e sa, kur vjen sëneti, thonë, ke ndryshuar fenë, kur vjen gjendë vërtetën, të sinë se këshën gjurë një një një dhe të tjurë, Që është fatisia dhe Islami është bërë i huaj. Siç ka thën profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadithin e saktë, "Beda al-isamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada." Filloi Islami i huaj dhe i ka përthosur dhe një i huaj siç ka filluar. "Faduba lil-ghuraba", sot jeni ti është për huajt. Edhe ka treguar në një transmetim profeti sallallahu alaihi dhe sellem që huajt janë ata të cilët janë njerëz të pakët, sot një njerëz të pakët ndër shumisë njerëz i shikojnë shton. Ata që u bindën aty janë më pak se ata që i kundështojmë. Ata që u bindën më shumë pak, por sa të i kundështojmë më shumë. Edhe këto ata bëra ndojë madhuar gjithmonë të vërtetë që ata që e ndiejin të vërtetë janë më pak të ata që nuk e ndiejin sepse e vërteta nuk ndje nuk njeh ndjeje verbërisht. Ai që e ndij të vërtetën me të vërtetë, ai do shfutojë. Ndërsa nëse do e ndijste të vërtetën shumica e njerëzve do iknin edhe pjesa tjetër si dekë, mbas turmës, në shumicën. Përnda dhe Allah i madhurë ka gjukuar që së vërtet në të të ndikë gjithmonë ata që janë më pak. Nga njëmi, vetëm një. Nga njëmi, vetëm një gjithsej. Kështu ka funksionuar gjithmonë. Përnda e këmë shprezë. Që të ndikë në të vërtet në shumit të njerët dhe ishgaburërën se ka njohë fursunetin Allah të tokë. Mëndimi parë të ashtë shmëndimi i logaritjeve së romike të kjo shmëndimi refuzuar totalisht në islam dhe nuk na lejohet të përputhemi me ata njerëz të cilët hesin me këtë mendim, edhe të sikur tin shumica e njerëzve. Nëse hesni me logjikën astronomike dhe ata bëjnë berëm, ne nuk do të bëjmë berëm me ta. Sepse berami nuk dallon në logjikën astronomike, edhe kjo bën kundërshtim me argumentet e Kuranit dhe Sunnetit dhe me xhmaan e Ummetit të Islamit. Edhe nëse do në në të thonë njerëz që po kryejnë porçarje, në vërtet ata janë ata që bëjnë por bëjnë porçarje. Sepse porçarja do të thotë dargooshën e vërteta. Por çfarë dë do thotë dargooshën e vërteta? Kjo është porçarja. Ndërsa nëse ti u tregon njerëzve të vërtetëm, edhe mundesh kotës i tyre, edhe të shqetosh prej kodës një fiet prej dyre, edhe thon ata që në kodën që ti po i porçon njerëzit, u them kjo është porçarje e mirë, për diskutuar ata që duan të diskutojnë ardhjeën e drejtë. Sikurse kur erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam në Mekkë, këto ata akuzojnë se kanë fona porçan. Po përçon burrin e gruaja, prindin, ngatfia, vllain e vllaj. Dhe kjo është e vërtetë, sepse Allahu i Madhëror ka thënë Kur'ani Furqan. Dhe Furqan do si të ndarë i vërtetë në një kota. E ndan për të në një kote dhe i ndan njerëzit ata që duan vërtet dhe ata që duan të koston. Nuk mund të punojnë të dy së bashku. Kjo nuk funksionon. Sepse Allahu i Madhëror ka përgatitur për të dy palët një vend të veçantë dhe, dhe nuk do përzihen te Allahu i Madhëror. Jo yomataqu musaatu yomayliyata farraqun. Dhe ditën kur bëhet kiameta do të ndahen. Një grup është në xhenet, një grup në xhenet, ferriku fis xhenet o ferriku fis sa'ir. Një grup në xhenet, një grup në xhenet. Nuk kanë për të gjithë nësoj. Nëda ata të cilët janë larguar nga suneti profetit sallallahu alaihi wasallam, ata ditë të, të gjykimit do të, të jenë të privuarit nga pelgu i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata do të jenë të privuarit për të cilët do të thotë profeti sallallahu alaihi wasallam është ka të ruar qovë që në ta që ndryshuon më të meje. Ndërësa mendimi i tytë është që nëse shikohet hëna në i vënd, atër mjafton kështë shikim në i vënd të botës për gjithë dhe vënd i tjetër të botës. Dhe mendimi të retë është mendimi që nësot që gjithë dhe vënd ka shikimin e vetë hëna. Përse për këtë mendimi të parë më logëjtën astronomike kështë i refuzuar kështish një stafë. Kur se thon dy mendime, i dyti dhe i treti janë mendime të konsiderueshme në Islam dhe ne kemi folur për të gjitha dhe kemi theluar që këto dy e janë mendime të respektuara. Dhe nëse nëse njerëzit, qofshin ata xhollbarët ose njerëzit e ditur, djeleni një për këto dy mendimeve, është e dobishme që ne mos i kundërshtojmë ata për këtë çështje që mos krijojm mos krijojm konfliktet pa nevojshme për rësye sepse të dy e këtë mendime e mendime të respektuara. Por, realiteti në tim në e tojmë së në vëndin tonë, ka trebuar që asni për këtër dy mendimeve nuk është ndjekur dhe vitin e sotëm. Por kundra zdi, duke filluar që vitin e kaluar, janë ndjekur logaritet astronomike në formë të qartë, për këtë arësye atëherë qëfar të bëj njëri unë përdojë momentin. Kur nuk lejoha që të jetëshme logaritet astronomike, Edhe mendim tjetër nuk ekziston në vendin tonë. Po flas për atë që drejtohet, jo për një xhëth të thjeshtë. Ata kanë ngelë detyrë që ne ndiejmë atë që është vërtet e këtyre dy mendimeve. Edhe un personalisht kta kam bër. Sepse nuk ja lejoj vetes time dhe nuk e këshilloj as si një musliman që duhet me feneti, edhe ti ndrojmë mendime çdo ditë. Sot i mendoj, nesër i mendoj ashtu siç i pëlqejnë njerëzve, por do ndiej këtë mendim të cilin e bazuar në argumente të Kur'anit dhe të Sunnetit, edhe sigurt mërziten për këtë gjë gjith, të gjithë banorët e tokës, vetëm lutja e Allahut na forcojë dhe na japë sinqeritet fenetik. Edhe sigurt mërziten banorët e tokës. Dhe mendimi i saktë ndër tutje mendime është mendimi që thotë që çdo vend ka shikimin e vet hanës. Fash edhe pse mendimi i tij është mendim i respektuar por nuk është ai mendimi i sakt për arsye që do t'rekoj. Së pari, argument për këtë është hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e tregon e transmeton Imam Muslimi dhe Abu Daudit dhe Tirmidhiu dhe Imam Nasa'i dhe Imam Ahmedin etj. Dhe është hadith më së sakt. Nga Ibn Abbasi Tregon që unë Mulfat dhe Bintul Harit e ka tërguar që të bretojnë e vetë kure i bin nga Medina në shamë për i, i dëtyrë të sajnë që të akryën të tek Muawja, Radiallahu, i ti dihishtë e prisë në atë kohë. Dhe shkon kure i bin në shamë dhe kërë më bërinë atje e ka për Ramazani që limi Ramazani atje edhe e shikon vetë hana dhe e shikon njërët hana edhe ajgjënë ata dhe ajgjënë dhe Muawja, Radiallahu. Pas e këte e dhe punë të Ramazanit për në Medina. Kur ktejë te pyet Ibn Abbas se Allahu te radhiyallahu anhu për çështën e Hënës dhe i thot kur e pa Hënën në sham, në Damask. I thot kuri ve pam natën e Xhumë. I thot uh, Ibn Abbas atje te vet, i thot po unë e pash dhe pa njerëzit da agjuroam ne da gjoj dhe Muavi radhiyallahu anhu. Dhe pyet kur e dhe kure i, be i thot Ibn Abbasit po ju kur e pa Hënën? I thot Ibn Abbasin ne pam natën e shtunë, më një natë më brapa. Në Medinë u pa një natë më brapa Shami. E pamiratom brapa. I thot Kur'ebi, thot, i thotë Bilalpasin që pamiratom brapa dhe ne do të vazhdojmë ta gjirojmë derisa ta shikojmë hënën përsëri ose ta përcësojmë muajin 30 ditë. Sepse muaji nuk është më pak se 29 ditë dhe nuk është më shumë se 30 ditë. Edhe atëherë i thot Kur'ebi, "A nuk të mjafton shikimi i Muhawijes? Nuk të mjafton shikimi i Muhawijes që është kalife edhe është parë të uar vëlla muslimanë më radhë?" I thotib nabasi jo, ja. dhe më thënë jo, ja, nuk më mjefton, jo, ja. kështu nga ka urderuar profeti sallallahu alaihi sallam. Thotib nabasi jo, ja, nuk nga mjefton kë. kështu nga ka urderuar profeti sallallahu alaihi sallam, dhe më thënë, kështu nga ka urderuar profeti sallallahu alaihi sallam, që të hesim dhe më hëndëtot e formi që gjithë dhe vëndë ka shikimin e vetë, për këtër e syve. Ka hadith, dietarët që e kanë përmendur në për librat e tyre kanë përmendur përpara ti temën pse e kanë përdorur këtë hadith. Sepse në librat e tyre dietarët e hadithit kur përmendin një hadith përmendin temën pse e përdorin, edhe kanë përmendur. Tekstoni i muslimimit, temat i kanë shkruar Imam Nawawi tek domethënë në ribotim që ndodh mes nesh sepse ka edhe botime të tjera si i shkruaj ka shkruajtur temat një për dietarë të tjerë. Në dietarë të tjerë i mav që ka qenë gota e vjetra. Edhe ka thëni më më uju në temën në të hadisë, në bikë të hadisë që përmandëm, hadisën e kurejpit, ka thënë, Bejam në nëlikulli beledin rru jetu hum, dhe më thënë që këjë hadisë që rronë që gjithë dhe vënd ka shikimin e vetë të hanët. Wa enën hum i dhavaul hilal bi beled la jetë putu hukë moli ma ba'u da'an hum, dhe në se nëse shikohet hanëm i një vënd, këjë gjukim nuk blenë pra ta që janë larë këtyra. Në më dhe një mamë në ujë, ka përmendur të lojgje për të rgoj që kënë hadith të regon, që gjithë do vënd ka shikimin e vetë hanës dhe nuk vlen kërë shikim për vëndet e larën, ta. Gjithashtu e Budaudi e ka përmendur të hadith, në liber në vetë të njëgjën hadith i bëna pasit, dhe ka thënë, Bab i dharu i el hilalu vje belet qabrel a kharin e bilejle, të temë kur shikohet hana në një vënd njëna për para vëndet e për të reguar që hana mund të shikohet në disa vande njënat për parë vandeve tjera. I dhe ashtu ka të reguar imam nësa ju, në liberën e ti, thot tem i stilafu e hmil e vatë i fërruje. Thot, banorët e vendeve të larka, ndryshojnë një shikimin e hana. I më nësa ju, dhe më në të kënjëti hadis, temën e ti ka shkujt të që u thash. Gjithashtu dhe imam të jemi dhiu, ka shkujt të të njëti një, një, një ku e i tjile ka trasmetur të hadith me zinëgjinë, i të i trasmetimit dhe ka të reguar për parati, i thot, bab, ma gjali, kulli ahli, i belëd në rujë jetë u homë, thot, tem, që farë është trasmetuar, që hadith është trasmetuar që të regon, se gjdo vend ka shikimin e vetë hana. Gjithashtu ka të reguar imam, tjirmiziju mështë ti hadithi, me iherë, thot, ola amalu ala hadhe lë hadithi, i ndë ahli lë ilmë, anë nëli kulli ahli belë do të në batë të fëtihadi dhe kanë jetur djetarët, dhe nëmë që mu të rëgojnë i gjëmaun e djetarë për t'i gjë, që të gjëdovën ka shikimin e vetë të në. Gjithashtu ka të rëguar shihë u Lisambi më të imi e, në liber në vetë më gjëmullë për t'aua, vëllimi një se fezë, paqa i gjështë të dysti pas botimi të rritë. Sot, ka të rëguar Ibnu Abdulbër i gjëmaun e djetarëve, që hëna nuk është n Koratani son ndodhet në Iran, kurse Andaluzia është Spanja. Sot i Vladolbor për për dy vende, ti si Spanja dhe Andaluzia, po kanë rënë dakord të gjithë dietarë që ata nuk kanë një hënë ka të përbashkët. Kanë rënë dakord të gjithë dietarë që ata nuk kanë një për të njërë për ka hënë të përbashkët, përkundër çdo njëri prej tyre ka hënëve. Yeda shu ka pasur dikat dietar që kanë shkruar të prodhësh një libra dhe për libra bashkohor që janë shkruar të prodhësh dhe kanë mbështetur këtë mendim që do po t'rregoj është edhe shef Hamoud Al-Juri i cili ka vdekur Allahu mëshiroft ka shkruar një libër me titull Tahdhirul Ummi Al-Islamie min Al-Muhdathat Allati Da'at Ileiha Nadwat Al-Ahli Al-Kuwaitia tot parlamentimi që të ruhet ummeti islam prej shpikëve në të cilat ka ftuar komisioni i Hënës kuvajtan komisioni kuvajtan i herkësimit hënë të Hënës Edhe i ka qortuar ata ndër të tjera së pari ka qortuar për çështjen e llogaritave astronomike. Edhe ka trëguar që është bidat. Gjithashtu i ka qortuar për çështjen që, që ata kanë thvetur që gjithë të gjithë njerëzit ai gjer një gjëm vetëm në gjithë botën dhe ka thënë që kjo nuk është sakt në bazë argumenteve që treguan me cifrë. Gjithashtu dhe është një dietar që ka një libri cili i, i cili ka shkruar një libër i cili quhet Abdullah bin Muhammed bin Humayr i cili ka qenë drejtori i Qapës herë edhe ka qenë dietar një libër, ka shëtu një libër me titullën Cibianul Adille Fisbat e Lehille për të tjarim e argumenteve në të shtjën e shikimi të hanës dhe ka të reguar në ta që shdo vënd ka shikimi në vetë hanës dhe ka të reguar që djetarët e të katër medhëpëve djetarët e të katër medhëpëve kanë këtë mendimë që shdo vënd ka shikimi në vetë hanë edhe të djetarët ka rëndë në, në kënda disë kush qërët një vend sa Ata ka rëndakor që vëndet e largë ta nuk kanë të njëtë në hanë, dhe nuk ka të sitjen njësoj në shikimin e hanë. Gjithashtu dhe djetarë tje kanë shkurti për të qështë e libra. Dhe argument tjetër për të gjë kemi, që qështja në të shikohet të hanë në i vënd, mi afton kjo dhe dë më dhëmë për vëndet tjera, nuk të sot tjesh që mi afton, ka i kuftim akoma më pesitit. Po themi që shikohet hëna, ç' ç' është detyrë e muslimanit. Detyra e tyre është që nëse është fillim ta gjoironë Ramadanin, dhe nëse është fundi ta çeitin, këtë detyrë të, të muslimanëve. Nëse është fillim ta qellojnë, kështu që nëse shikohet hëna në një vend dhe bëhet farz për të gjithë muslimanët sipas vendimit që thotë që po pa hëna në vendet ato për gjitha vendet, bëhet farz për të gjithë muslimanët të bëojnë që ata ta gjoironë, domethënë, nëse shikohet hëna në Amerikën Jugore dhe nuk shikohet ashi vend Ate e për gjithë musimantë të botës, është farës që si të qëllën e gjyrimin. Dhe nëse nuk e marën veshë, si pakëti mendimi, i vire që aty unë gjeret një ditë ka za për të zëndësua në mrabah. Se përës është farës, edhe ka myrën hana. Ndërgohë që këllë e mendimin të dhe forme, një vetëm që është shumë i vështirë kërë të zbatuar, por aji nuk a gjithë të zbatim dhe njëherë, gjatë katërmë në cilat ka ardhur istami për vetëm se në kohë në më në shekullin e fund. Ma fundit, madje fund. në gjysmën e fundit të shekullit të fundit. Gjysmën e dytë të shekullit të fundit. Dhe për 13 shekuj rresht kyllë mendimi nuk zbatim, ka qenë i zbatuar, sepse ka qenë pamundur zbatoshë. Megjithëse nuk ka pas mundësi njerëz që kanë emigruar te nga Amerika e Bashkuar dhe në Australi dhe boshnjëri për ndërtimin e zhyrimit. Dhe vallë, a mundet që një mendim i tillë nuk zbatim, shekulli, fej, ka qenë i zbatuar për 13 shekuj? Ti je thënë kur e ska qenë për kaç shekuj? Kjetë fejë sot, kjo nuk funksionon. Nëse qikur të thot që ne kemi mjetë modernës i përdori më rrasë, në dhe korë një modernë përdori për dy janë të ndër. Ndërsta për qështë e fejës, ti një të sigur se feja nuk ka nevur për mjetë modernë. Feja ashtë që plotë, sa Allah i më dheur nuk i ka lënë qështjën e plotimit fejës të kënjërë, por e ka plotuar dhejës dhe në ka urdhurë vetëm të ndjekim dhe nuk ka në janë që ne të kemi nevoj për asgjë që e ka një muslimat ose një jo muslimanët Sido mos për të që e ka një muslimanët Madhje ka të reguar Shekhe Hullisemit të emije që dhe ka tënë që muslimanët nuk ka në voj në fej në tyre në fej në tyre Në që është e fëstër nuk ka në voj për asgjë që ndonë dhe të kjo besintarët asgjë nuk ka në voj për tyre Se Pandaj nuk kemi nevojë nëntento që të përdorim mjete moderne, sepse jo thjesht do të përdoren, por ato do keq përdoren dhe do bëjë musliman për çfarë, sikur se i kanë futur. Vaçor puni njerëz të përpara dini të dinin të mjete moderne, më çfarë etën? Normalisht do të thëshni ti kë më dinj ç'po themi. Atëherë, një vëllai mendimi i cili gjithë zbatim disa kohë dhe një gjithë zbatim disa kohë tjerë normalisht ai nuk ka ditë me Islamin. Sepse Islami është i zbatuarshëm, i zbatueshëm në të gjitha kohët. Nuk është vatuar shumë vetëm në disa kohra. Gjithar shtu nuk dihet, kjo shargument tjetër, që profetis sa në bavili sellef të dërgonë të njërez në mek, o të në bajë, o të në nejëz, 5.000 km, 1.000 km lartë, për t'i lejmë rrurë ata, o të për t'marvesh, a kam parë ata hënë për parë profetis sa në sellef Medina apo jo. Ska dërgurë njës të dhe nuk e ka të asnaturë kushë. Ndërkohë që sahabët kanë transmetuar për profetin sallallahu alajhi wasallam gjithë më të imtë që bënte ai, dhe gishtin kurin viste, ata kanë treguar se si viste gishtin, edhe çfarë gishtë e mbante mbyllur, e çfarë gishtë e mbante hapur ja. E bënë bënë kështu për vetën. Kështu. E bënë bënë gishtin në të gjithë formën. Disa dietarë kanë thënë që e kanë kapur të bëre edhe kështu, edhe kështu. Domethënë kur kanë transmetuar dhe gjëmotimta nuk kanë lënë ato që kanë transmetuar dhe nuk është transmetuar ndër të tjera që për vetën thëm shkonte me të vetë as paar hënën dhe i vullit tërë apo jo. Përkundazi shikonte vetë Medinën ose fshatrat që ishin rreth Medinës kur vindevin nërmëndë me fshatar, që kishin parhën, agjironte me ta. Dhe kjo tregon që ky mendim është i pakonziderueshëm nisat. Dhe vetëm ideja që ky mendim i çon njerëzit që ata të kenë detyrë të agjojnë, kenë agjim kaq dam, mbi supën e tyre, kjo do mjaftoj njerëz njërë ta kuptojnë ky mendim është gëpuar. Edhe pse ne po themi që ky mendim është i respektuar. Por ky nuk është mendim me nisat. Për këtë arsye Këto e në rësujet të tjetë nga në shtyrë mund që unë zjo dhe atë të mendim, edhe kam hesu me të mendim me të do, do të ambërshet me lejnë Allah më dhëruar, dhe e të në forsoj Allah në të të të të vërtet. E do t'i fëtoj njërë të në të dhe qështje. Nuk të të kisha hapur të qështje fare, po sikur muslimanët të kishen zjedhë një përkësirë dëmendimeve të pranushme të djetarët, dhe të këshat të qështje Por, kur këtu u bë, një dhe unë zgjodh një mëndimi tret, ka me pare, i shtiri s'ka lidhje me s'ka më fare, për kundë dhe z'ka lidhje me për njëtimin e mund të simtarve, atëherë unë në dhëtyroho të shfaqa të të cimi, unë dhim për në mbaho dhe të të të tërgoj njerës dhe që për të cikur të besojnë të lojgjënë dhe të ndike, vend në gjë veta, gjithëse nuk u shqetënë farë në që është njëtë. Mjaftonë që të vërteta, të tërgoj të n Kjo është ajo të cilën desha të të regoj o dhe dhe dhe dhe e të regojë që të regojë justifikimin tim përse unë ndosh e këtë dojmë ndini. Sepse shumë për të gjojmë për fjalë në fitne, fitne, fitne dhe në të përtet nuk për po e dimë se përshë e cilë për për fitne në të përtet. Tusë Allah në më dhurët në ma ruaj në është do fitën. Alhamdulillah, salatu, salatu, salamu, ala rasul, illahu, ala, alihi, ala, alihi, ala, alihi, ala, Mezer, flitet shpes për çështjen e bashkimit. Hajde të bashkohemi, hajde të bashkohemi, hajde të bashkohemi. Madje unë kam marr pjesë në një simpozium që shkoi vetëm për çështjele bashkimit. Dhe në fund të simpoziumit i kam bërë një pyetje një, njëri prej organizatorëve të simpoziumit mbas ti, folëm gjatë dhe pothuajse i bindi njëri se që do të, të bashkohemi, i thashi vërtet pole për bashkimin dhe të tjera pole për bashkimin, por hyr nuk tregua se në çfarë do të bashkohemi ne. Në çfarë do të bashkohemi? Ha të bashkohemi në çfarë? Bashkohemi për të bërë çefin Filanit, Alanit, Distanit, Tekut, Aliut, Kadijut, kujt në më thënë, e bëjmë çefin? Domethën kush zën eit duhet të toleroj për hyjt kujt. Kjo është problematika më e madhe sociale, çfiela parshimin është shumë e madhe, kële bukur, të cilën e përmban të gjithë. Bashkohemi, bashkohem për çfarë do bashkohemi? Dhe un po u them. Dhe të vareni bash në dashë të ç po u them. Nuk ka Në Kur'an dhe në Sunet, një hadith, ose një jet, i sivin a urdërër neve të bashkojmi pakusht, në tëllojë forme pashkim këshu, total. Për kundën zi Kur'an dhe Sunetin e në ka urdëruar që ne të ndjekim parimet e Kur'an dhe Sunetit dhe të ndjekim urdhët e Kur'an dhe Sunetit dhe automatikish dëndodhë bashkimit. Si shka dhe në lojë më dhururën Kur'an, wa atëstimu bi habli la e gjemi, wa na të farraku. Mos kapuni për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Nuk ka thënë bashkoheni, por mos u përçani, përkatën kapuni për, për, për, ka kapu për litarin e Allahut, sepse kapjo për litarin e Allahut i çon njerëzit automatikisht në bashkim. Ndërsa mos kapë për litarin e Allahut është e kundërta që thon pastaj Allahu më dhuruar dhe mos u përçani. Domethënë mos kapë për litarin e Allahut të shkakni përçarje, prandaj në çdo përçarje që ndodhet ndërmjet muslimanëve Shaktari i përqarjes është a i sili ka devijuar dhe, dhe shërguar nga e vërteta. Dhe nuk shikohën të lëratë numri. Mosumashtroni nga numri. Sepse Allah i madhur nuk e ka përësuar kur shumisën. Nuk e ka përësuar shumisën. I përësuar nuk me të një samë e vetëm i gjma, kur bjen të dakor të gjithë musimanët e rruzu i sëksor një qështje. Ndërta shumisa, zakonisht nuk është e lofdurur në Koranë. Edhe asë sunetin e profetit sënë Allah v.s. Ma dje u thash hadithin që profetit sënë më të thënë që në kone fundi së të më dëngenit do bëti huaj. Fëndaj, kur duhet bashkim, bashkim, bashkim, Allah, unë e duhet shumë bashkimin, edhe kam shumë dëshqit bashkojme të gjithë muslimanë, por me një parim dhe me një kushtë vetëm. E janë i që të atëplotën të gjithë Quranin dhe sunetin edhe të bashkojme. Tasëtoni këtë gjë që po them çdo kujt. Ëmi shumë gati të bashkohemi do duam bashkimin musliman, por me kë, me atë që dëshon ta votoj, jo me atë që dëshon të bëj çefin tjerëve. Ai person i cili dëshon të bëj çefin filial ose apo alanit, ta di sa i nuk falit me bashkimin. Ai mund bashkohet me çdo lloj njeriu, por me vërtetën jo. Sepse e vërtetë ajo nuk dik dëshirat e njerëzve. O, o të të një ovlezë. Ne evele ka bëitur Allah një libër, jo që ndjekim dëshirat e njerëzve. Po ne ka britur që ne të kundërshton dëshirat e njerëzve. Edhe ky Kurani është autentik dhe nuk pranon që kundërshtohet. Për të bërë çepin as kujt, çdo çoft ai. Nuk e pranon këtë Kurani. Dalloj madhruar nuk ne ka britur në këtë libër për të na thënë, po që se dëshironi zbotoni, po që se dëshironi mos zbotoni. Dhe nuk na ka bbytur neva as për të na thënë, po përputhun dëshirat e Paris me këtë libër atë ndiqeni. Po nuk u përputhën për dëshiohet e Parisit të lirë, atë ndiq dëshiohet e Parisit. Nuk na ka thënë Allahu kështu. Vëllahi, betohem në Allahu, nisi le ka ngritur qiellin pa shtylla. Nuk na ka urdhëruar Allahu për të llojëje, dhe nuk urdhëron Allahu për gjëra të tilla. Por njerëzit ata të cilët e përdorin dhe e keq përdorin argumentet e Kuranit si në këtë formë, sikur Allahu do i dërgojë ti sallallahu alaihi dhe na ka urdhëruar neve që ne të bëjmë me parë vatan, edhe kur ata duan të hudhin në xhanem. Hudhi Unë nuk ekziston këm Fenisleme. Edhe për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një ngjarje që ka ndodhur me disa prej sahabëve, të cilët i dërgoi në një betejë me dovuën i parë. Edhe i parë i tyre u murdit prej tyre dhe në një moment takuau u tha atyre mlidni druz diarrit dhe i mlodhën dhe ndezën diarrin. U tha i parë, "A u ka urdhëruar ju me provë të bëni që të mbindeni mua?" I thanë ata po. Atëherë ai urdhëroi të i dhenin zjarrin. Disa prej tyre donin të hidheshin në zjarr. Kurse disa të tjerë thanë, neve e besonmë të dërguarën Allahu subhaneh ve teala për shfutur prej zjarrit. Çka ndihimin në zjarr, nuk mund ta parëm të thollë gjëje. Edhe kthehet se profeti sallallahu alaihi dhe sellem do e pyesnin se çfarë dushë bën në këtë momenti. Dhe i thot profeti sallallahu alaihi dhe sellem për ata persona të cilët donin të hidheshin në zjarr, u thot sikur të hidheshin ato në zjarr, nuk do të dilnim më prej zjarrit. Sikur të hidheshin në zjarr, thot, nuk do të dilnim më prej zjarrit sepse bindja është vetëm një gjërat e mira, im në më të batë të filmaruf, bindja është një gjërat e mira, bindja është një gjërat e mira, bindja është një gjërat e mira, jo në të shirat e paris. Dë më thënë, nëse paria jo në të shionë të hesni me logarita së romike se së ashtu për qenë tyre, atëherë, kujdjemi për parësi, për qimi së tyre, apo asaj që urzonë Allah dhe dëgur e ti, dhe kjo është paskesia, sepse shumisë të muslimanve din shumirë që dëshira e tyre bjene kundërshtim me urdhën Allah për thonë për mos në u përqarës në ndikim dëshira të ti. E thonë kjo është e që është të ty e gjithve edhe na quaj në pasaj përqarës përse përderi sa ne nuk përstën dëshira të paris. Edhe kjo është një sojtë si një personin sili i thotë shokve ti musliman. Muë më ka urdhër Allah të binë në prindëve ende prindërit e mi më urdhruan që unë mos falem. Kështu që, që unë nuk do falem, edhe pse ka urdhruar Allahu që të falem, sepse më kanë ndaluar prinditë nga falja, dhe Allahu ka urdhruar të bindem prindërave. Domethënë, më ant Kurani hidhet poshtë Kurani. Dhe më urdhëve të Allahut hidhen poshtë urdhat e Allahut. Dhe më urdhëve profetit sallallahu alejhi dhe sellem hidhen poshtë urdhat e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Kjo nuk funksionon fenislam me vëllëzë. Kjo më nuk nuk mund të funksionojë fenislam, kjo nuk funksionon as dobë feje njerëzore, por jo fenë që ka ashtë të bëjë me 700. Prandaj mbajni vakt të vesh që nuk ka bindje për krijesën në kundërshtimin e krijuesit. Dhe çdo justifikim që mund të shënjë njerëzit për këtë justifikim të kotha, të cilat vetëm se kënaqin iblisin. O vlezë, shembulli i on me të që po ndodh sot si shembulli i Urit të Siratit. Dhe kjo shprova është si një errësirë që ndodhi mbi tur. Dhe kjo ora është shumë e prë, dhe shejtani rigatin te. Edhe sa herë që kalon një diën të shejtani fluturon në gëzimi, edhe fryhet nga gëzimi që e hodhë dhe një person në xhehenem. Qoftë ç'është e hënës apo ç'është dia fetare, çdo një kjetër, e humb shejtani i vaur por në një front tjetër dhe gjen mënyrë për ta humbur dhe më mirë për atë që humb, sepse veten e vet ka humbur dhe lum për atë i si cili u dhon se veten e vet ka uzuar. Prandaj ne zgjidh çdo njëri për nesh atë që meriton Edhe ti lutuat Allahu madhuar për ti dhon udhëzim, sepse udhëzimi është ajo që ai ajo gjë që shpëton udhëmes ai që shpëton njeriu nga zjarri i xhenemit. Edhe udhëzimi në rrugën e drejtë është gjëja më kryesore për të cilën Allahu i madhuar na ka urdhëruar ti lutemi atij në Surel Fatiha, In diin as-siraat al-mustaqim, në udhën e drejtë. Pse? Sepse kundrajet do shtohen shumë dhe njerëzit që ndjekin dëshirat e tyre të, të shumë. Por feja nuk ecën baz dëshirave të njerëzve. A don po fem sikur të kishe qenë çështje, që çështja e hënës. Mes dy njerëzve ose mes disa njerëzve të cilët janë njerëz dynjarë dhe një o njerëz fëje. Edhe sikur ta merrte vesh njerëzit që ky i pari jon, po hesim sipas qiefit ton, sipas qiefit të tij personal, do ta kishin kundëstuar vetëm për një natë se ai nuk hes me parimet që i ka shkruar vet. Atë që ka rënë për vet, po hes me dëshirën e tij, vetëm për një natë do kishin kundëstuar kurse ne, që nësë kemi lidhe me i natin, por, kemi libërin, kemi Kur'ani që ka zvitë alloj më dhuruar, nuk përnojmë që ne të zbatojmë të për mos më i pyshru qepin filanit dhe, dhe fistanit. Vallaj, kjo në gje, nuk ku se në në feni samë. Dhe, mbajeni mëndë dhe këtë edhe keni për të parë realitetin se si të vinë gjërat. Se përse kërë ligje allohë që do të thëmë të shti. Ka të regura ishë nga profetin sa në i e për parti kanë atësi të njerëzve në zemrimin e Allahut, do zemrohen për ti Allahut dhe do zemrohen për ti njerëzit. Dhe kush i e përparësi kanë atësi Allahut përpara kanë atësi njerëzve, do kënaqet për ti Allahut, do qajë për ti njerëzit. Kjo është vëllai është e vërtetë dhe kjo ndodhet gjithmonë ka ndodhur gjithmonë. Por njeriu do sforohet. Kur ke për di kënaqësinë Allahut, do zemrohet njeriu fillim për teje, por më brapa ata kanë por të kuptuar kush është e vërteta vetëm se lumë për atë që kupton të fillin dhe mirë, për atë që kupton të fondë. Kjo hytë dhe dhe ishte përësye sepse shumë lafe janë kandallë dhe muslimanët faktisisht. Faktisisht për temë kanë të shizë merë shumë lafe. Jo me punë. Dhe kanë dalë lojë, lojë akuzë dhe shpikish. Sikur muslimanët janë përqare më razë janë kryuar fitënë. Edhe gjithë për të ndojë se duon të bashkohën e mëralë. Për valë në qërë të bashkohën e. Që është fitënë? Profetis kanë Allah na ku urdhuruar për të ju pindu urdhëve ti. Edhe fitënë e është këndështimi urdhëve ti. Allahu Suha Në Ta'ala ka të në Quran. Faljeh dhe i ledini ju khalif unë anë emri jenë të si bërë fitënë të ruhen atat të këtile të këndërshën u urdinetisë të mosubirë dhe i fitëne. Të regohet që i mamaliku takon një person me dine i cili kështë e veshur i haramin për para mikatit. I haramin është robe që vishet kërë shkon në mikat për të shkoj për haqshë. Edhe këj person i vëtta vesh në vëndin ku ka urdhur dhukë me allohë të vishen për para. Me i zruar kërë, të i dërguar e allohët. Dhe vishë i qënë gjëmi në profetit sallallahu al Edhe i thotë Imam, deshat e veshë roba ta bëjnë njëti që këtu në xhami. I thotë Mamaliku, mund të bëj se kam prisur do bëhesh në fitnë. I thotë Imam, çfarë fitne është kjo? Disa milie po i shtoj. Do në disa milie po i shtoj. Dom, po i vesh disa milie më parë. I thotë Mamaliku, edhe ku ka fitnë? I thotë, e ku ka fitnë më të madhe se sa të mendosh ti, se ti po ja kalon të dërgoresh te Allah sallallahu alaihi wasallam. Fitneja është bësh atë që s'ka bërë dërgoj Allah të largosh nga urdhët e tij, të shkelesh ndalet e tij, kjo është fitnea. Prandaj, çdo sot e thutë mos flasni, sot fitnë fitnë vite sepse fitnë xiu, edhe fitnë xinj, dhe ata që praktikojnë fitnë mes muslimanëve janë ata të cilët largohen nga urdhat e Allahut dhe, allahu dhe dërguarit ti, e tij sallallahu alejhi dhe sellem. Këtë thonë jeni çdo kujt. Kjo është fitnea, dhe këta janë ata të cilët praktikojnë fitnë mes muslimanëve. Edhe, e muslimanë, se, da, dhe e vetme gjë që bësh ka muslimanët është vetëm se e vërtetë ato gjë tjetër unë se do të largohemi nga vërteta atëta dini se çdo kush ka trup dhe çdo kush dëshiron që të jetë me trup të veta dhe atë do bëhemi 500 parti dhe vetëm gjë që i bashkon njerëzit është vetëm libri i Allahut dhe Suneti paqja holle falem përveç kësaj dëshirat e njerëz janë të njer dhe shumta dhe çdo kush mund të dëshirojë që tok, të kthejmë qiellin ose të zhytemi në tokë ose të jetim djatë të Romaitsas për po këtë nuk e përmend Allahu madhëruar walaa yaseba al-haqqa wa ahum la fasada fi as-samaawaati wal-ardh sigur ndiqte e vërtet ta dëshirat e tyre në Allahu madhëruar sikur të ndiqse vërtet të dëshirat e tyre do dë të shkatërroshin qiellin e tokës. Do shkatërroshin. Kjo është vërteta që nuk përmban dyshzim. Prandaj ndiqjeni atë që të shpëtoni dhe ruajini prej humbjes, se humbja është shkatrimi i njeriu në këtë jetë në botën tjetër, do të thotë që të marrësh zemrimin e Allahut në këtë botë dhe zemrimin e Allahut në botën tjetër, të zgjalën xhenëmin duke sallatuar në madhërinë e asaj të humbje edhe adhruoi, vërtet, të, të nadhuroj udhëzimin e vërtet.